Іван Наумович, чорт наймитом. В одному селі був один дуже богобійний і милосердний чоловік, що не минув ніколи бідного, щоби йому не подати грошика. А крім того, кожного дня ставив перед хатою на столі Миску страви для переходячих голодних. Тоді ходив іще Господь Ісус Христос по світі, а ходив також собі й чорт Дух Святий, при нас грішних, щоб собі деяку людську душу для пекла придбати. Набігавшись одного дня, по кількох селах, а не найшовши для себе нічого, чорт так дуже проголоднів, що прийшовши під хату того богобійного чоловіка, осмілився зайти на подвір'я, сів за стіл до миски зі стравою і виїв все дочиста. І ще вилизав, хоч і добре отім знав, що то страва для бідних. А тодішніми часами чорти ще не були такі лихі, як теперішні. То як перевідав отім їх старший Люципер, що він страву для бідних виїв, то дуже тим розсердився і звелів. Коли б той до пекла повернув, заперти перед ним двері і осудив його, щоб три роки був на світ за покуту і щоб до пекла не смів повертати. Тодішніми часами було дуже лихо на світі з тою панщиною. Пани мучили на Гірше тої ні мої худоби. Так що люди дуже бідні були. Перекинувся чорт у наймита, приходить до одного чоловіка, проситься на службу. Нащо мені наймита, каже чоловік. Я сам не маю що їсти. А якби був до коней, каже чорт. Е, каже чоловік. Які то мої коні? Лиш шкура та кості. Пасти нема чим? Нема, як собі, ні хліба, ні пащі зібрати. Від понеділка до суботи женуть отамани на панщину, а в неділю набирай горівки із гуральні та вези. Сіно зогнило Ячмін зріс. Солома почорніла. Не знати чим буду зимувати. Нащо мені наймета? Іде до другого. І другий таке саме каже і третій, і десятий. Аж прийшов до одного, що ніби був лучшим господарем, та часто занепадав на духовицю. І він йому каже, ну, правда, мені би наймець здався, а що ж, коли я сам не маю що їсти? Е-е-е, прийміть, прийміть мене, проситься диявол, якось ми переживемося. Ну, каже господар, останься при мені, новіда ну, й недовго будеш, течеш сам. Як чорт став на службу, то за кілька дней коники того господаря стали як коти. На панщині робив задвох і всего господарства доглянув. А до якої роботи став, то все йому якби горило під руками. Поле порав, поралив. Що там диво? Взялося тому господареві все дуже красно родити, що ніхто би не був і повірив, що це той самий господар. На гумні наложив чорт стіжків, худобивка примножилася, будівлі поправляв, і статки поробив складні та красні, що то аж. Панові в очі впало, а був-то пан дуже лукавий, що не мав більшої утіхи, як докучати своїм підданим. Приходить раз отаман, кличе господаря до двору. Господар йде. Паде панові до ніг, а пан повідає. Мені казали, що ти хаме, тепер такі коні маєш, що є ще лучші, як мої? Чуєш? Завтра рано, щобсь мені ту скалу з гори цілу як є, сюди на подвір'я привіз. Ані, тоді станеш батогі. Господар упав панові до ніг, нічого й не каже, але йде додому та й плаче. Як же я перевезу таку скалу? Де такий, щоб її на віз вложив? Та якого воза і яких коней би до того потреба? Прийшов додому заплаканий. А чорт наймит питає його, «А що ви, пане господарю, такі сумні?» «Ой, біда! Так і так розказує йому все, як йому пан казав!» Е, каже наймит, не журіться, якось то буде!» На другий день іще господар спав. Чорт валив скалу на віз, везе до двору. Приїхав у браму, а пан очі свої забув, бо йому не треба було скали, лиш хотів допочи господареві, та щоб його мав за що бити. Побачивши, що той такий на правду везе скалу, Кричить здалеку, не вези її сюди, не вези. Бо браму завалиш. Но, чорт, якби й не чув того слова, як тільки в'їхав у браму, та й брама за ним завалилася. А він заїхав на подвір'я та й скинув скалу перед двором. Пан лиш заскриготав зубами. Уже нічого й не каже. Но на другий день приходить знов атаман і кличе господаря до двору. У тебе, хаме, добрі коні і розумний наймит. Робітників у полі є у мене доволі, то я тобі приказую, щобись мені до неділі Весь той лісок зрубав, звіз і скорчував. Ані, то знаєш, які будуть батоги. Господа упав панові до них, та вставши, повідає вельможний пане. Таже до того треба хоч сто люда. Де ж я сам тую роботу годен зробити? А пан його по лицю, та й об землю. Ти, хаме, мудю, смієш мені перечити? Не знаєш, що то панська воля? Іде, господар, сплачем додому. Знов його питає чорт наймит. Чого він так сумує? Ой, каже, аж тепер я уже цілком пропав. Та й розказує йому все. Е, каже чорт, е, шість днів то є час. Бише треба добре взятися до роботи. Не журіться, пане господарю, якось то буде. Як візьме чорт сокиру і городник, як не піде, то за один день весь лісок зрубав, другого дня поскладав у стоси, третього дня стоси повивозив, четвертого і п'ятого дня все чисто скорчував. А на шостий день уже й випрятав сі пні. «І коріння!» Здивувався господар та й ціле село, що то за такий наймить, котрий не годився на гроші, не знати, за що служить, і спокійний, і покірний. Лише одно дивно було, що за три роки служби ніхто його не видів у церкві. Як люди до церкви йдуть, то він собі десь якусь роботу найде або з кіньми йде у поле. Ніхто не видів, щоби він коли й перехрестився. А як сідали до обіду або вечері і хрестилися, то він тоді одвертався назад. Уже йому завтра має рік кінчитися. Рад би уже дістатись до пекла. Аж тут приходить знову таман з двору, кличе господаря до пана. «Мудю солоний!» – каже пан. «Я твої коні не замучу. Зараз запрягай, вези мене до пекла!» «Ой!» – каже господар. «Вельможний, пане, я не знаю дороги, куди їхати та де воно. Ну, то я тобі покажу. Чуєш? За півгодини їдемо. Рушай!» А пан хотів його кони так загнати, щоб йому поздихали. «Ей, такий був дуже лукавий!» Приходить господар додому, знов сумує. Питає його, чорт, чого? Та так, а так, за півгодини, каже, маю пана вести до пекла. Ну, каже чорт, то я буду за фірмана, а вийдіть за мною. Чортові то на руку було, бо і так йому вже покута за тую справу, що бідним з'їв, кінчилася. А мав він злізь до пана, що його так дуже примучив тою скалою і тим лісом. Та повідає він господареві, як сядемо, я затну коні і поженемо. Потому я його скину з воза». А ви обертайте і не оглядайтеся, та йдіть додому. А щоб сте не заблукали, то чорний пес покаже вам дорогу. Заїхали перед двір, пан сів на віз, чорт затаяв кони, жене. Як приїхали під велику скалу, Чорт узяв пана за Чуприну та й кинув його з воза і сам зіскочив за ним, а господар погнав додому. Пана уже ніхто відтоді в селі не бачив.